Щедро велося тепле черневе сонечко. Східне ж вікно, у яке ледь видно було білий вишневий цвіт і садка ліворуч, і тоненькі похилені берізки, що росли у випалку, там де жербонів струмочок, поволі оплутувала виноградна лоза. Тут зазвичай сиділа Маріла Кадбер, коли випадала її на те хвилинка. Завжди трохи наші обурення сонце, аж надміру веселими, безтурботними для цього світу, які належало сприймати серйозно. Тут сиділа вона й зараз зі спицями в руках а стіл за її вже накрито було до вечері. «Що було на тім столі?» – пильно зауважила собі пані Рейчел, перш ніж причинила вхідні двері, як то годиться робити черним людям. Тарілок стояло три, тож певна Маріла чекала на гостя, якого мав привезти з собою метю, та страви були звичні, буденні. До ж вона поставила хіба один вікистечок і повидло з раю, отже гість не мав бути особливим» але ж біла сорочка, гніда, кобилка мет'ю. Це було так дивно, таємниця спокійних і геть на таємничих зелених птахах, що пані Рейчел не знала щось собі думати. «Добрий вечір, Рейчел!» – швабу привітала з Маріла. «А гарно сьогодні, правда? Ти, може, присядеш? Як там усі ваші?» Маріла та пані Рейчел завжди приятелювали між собою. Як би ще назвати їхні взаємини? Навіть попри те, що були зовсім не схожі, а може й саме тому, що були не схожі». Сторінка одинадцята. Маріла була висока худай кощава, уся мовби поскладалася із самих кутів і не мала жодного заокруглення. У її темному волосі світилися сиві пасма. Зав'язувала його в тугу дульку на потилиці, суворо проштрикувала ту дульку двома трутяними шпильками. Нагадувала вона жінку з тих, що мало бачили в житті та могли похвалитися суворим і чистим сумлінням. І була такою насправді. Хіба в уста їй часом виказували, ледь помітним натіком на те, що почуття гумору їй не чуже. «У нас усі здорові», – сказала пані Рейчел. «Я злякалася, чи ти не захворіла? Меттю десь поїхав, то я подумала, може, до лікаря?» Уста Маріла здригнулася. Вона все зрозуміла. Та щиро кажучи, очікувала, що пані Рейчел завітає в гості. Знала би, що, побачивши, як Метю їде песна куди, її сусідка не зможе не втамувати цікавості. О, ні, я здорова, хоча й учора мала жахливу міхрень, відповіла вона. Метю поїхав до Брайт Рівер, Ми вирішили взяти хлопчика й соротинцю в новій Шотландії і не приїздить вечірнім поїздом. Навіть якби Маріла сказала, що Метю поїхав до Брайт Рівер по кенгуру з Австралії, це так не приголомшило б пані Рейчел. Секунд на п'ять їй заціпало, і вона вже почала замислюватись, а чи не бере її Маріла на пине, це видавалося їй неможливо. «Ти серйозно це кажеш, Маріло?» – спитала пані Реджил, коли до неї повернувся голос. «Певна річ, – відповіла Маріла, – так, наче брати до себе хлопчиків і сортиців, то була така собі звична весняна робота для порядних ейволінських фермерів, і аж ніяк не щось нове не чуване». Пані Рейчел була вражена. Думки її складалися із суцільних емоцій хлопчика. Меттью Маріла Катберт беруть у себе хлопчика і суротинцю світла дички ребель. Після цього їй вже нічого не здивує, ніщо. «Сторінка дванадцята. Як вам на думку могло таке спасти?» – несхвально промовила пані Рейчел. «Адже вони вирішили це, не спитавши її поради, тож належало висловити свій особ. «Ми вже давно, усю зиму про це думали», – відказала Маріла. Пані Спенсер, дружина Олександра Спенсера, заїздила до нас напередодні Різдва, розповіла, що навесні хоче взяти до себе дівчинку із сиротинцю в Гоптані. Там живе її кузина. То пані Спенсер усе розвідала, як їздила до неї в гості. От ми з Метю собі про це побалакали, а тоді ще раз, ще раз і надумали, що візьмемо хлопчика метю вже в літах. Сама бачиш, йому 60 років. Тепер він став геть не такий жвавий, як колись. Його серце почало непокоїти а наняти на ферму доброго помічника зараз, о, як важко. Нема нікого, окрім хіба дих, живжикувати французьких хлопців. Так якщо не чогось путнього навчиш, одразу вони собі тікають до Америки, чи подаються на заводи робити маріві консерви. Спочатку першої хотів би узяти англійського хлопця, але я сказала, ні за що. Може, вони непогані, хто зна, та не хочу ніяких лондонських бештаньків». Хай буде принаймні тутешній. Отак От я сказала. Все одно, кого б мене взяли, хіба можна бути певними. Але мені дихатиметься легше. І спатиметься спокійніше, як то буде канадець. Зрештою, ми попросили пані Спенсер пішукати нам його в тому сиротинці, коли вона поїде по свою дівчинку. А минулого тижня, як почули, що вона вже їде – той з сім'єю Річарда Спенсера в Кармоді переказали їй прохання привезти ловкою тямущу хлопчину років на 10 чи 11. Ми вирішили, що такий вік найкращий, бо він уже буде достатньо великий, щоб помагати на фермі, і достатньо малий, щоб вивчити його як слід. Ми виховати його хочемо і до школи віддати. А сьогодні прийшла телеграма від пані Спенсер, листоноша приніс і станції. Поча, що вони приїдуть нині поїздом о пів на шосту, то медю зустріне його в Рівер. Пані Спесер висадить малого, а сама поїде собі звісна річ до Байтсенс. Сторінка тринадцята. Пані Рейдж пишалася, що завжди говорила точнісінько те, що думала. Так вона збиралася й зараз, вже зрозумівши, як їй приймати цю надзвичайну новину. Маріло, я скажу тобі відверто, дурна це затія. Ви необачні, дуже ризикуєте, от що. І гадки ж не маєте, кого вам привезуть. Берете в чужу дитину. Нічого про неї не знаючи, ніяка в неї вдача, ніхто були її батьки, ніщо з неї може вирости. Та допіру тижні тому я читала в газеті, як один чоловік із дружиною з нашого ж острова із заходу так само взяли хлопчика й сиротинцю, а він підпалив їм уночі будинок. Маріло, навмисне підпалив. Мало вони самі не згоріли в ліжках. А ще я знаю інший випадок, коли такий от прийнятий хлопець висмоктував сирі яйця. Ніяк не виходило його від цього відучити. Якби ти спитала моєї думки, а ти, Маріла, не зробила цього, я б тобі порадила. Ради Бога, викинь це з голови. От що? Паня Речел говорила й далі. Та не схоже було, щоб Маріла це встревожила чи образила. Вона собі з нею вимахувала спицями. Звісно, Речел, ти слушно кажеш. Тут я не сперечаюся. Мені самі трохи лячно. Але Метю затявся. Зробімо, да й зробімо. Ну то я вже погодилася. Метю так рідко на чомусь не полягає. Та коли це стається, відчуваю, що просто мушу погодитись. А що ми ризикуємо? То як не крути. Кожнісінько кожна наша справа ризикована. Бо навіть із рідними дітьми з часом трапляється, що вони виростають лихими. Зрештою, Нова Шотландія не так і далеко. Це тобі не Англія чи Америка.